Allahumma alimna ma yanfa'una kana bima 'allamtana wa zidna al pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Salati salamna kaina Allahu poslaniku Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an jego učasno porodicu i sve ashabe. U mjesecu Ramazanu dolazi do velikih promjena u čovjekovom životu. To je i zaočekivati kada znamo da je i mjesec Ramazan drugačiji od ostalih mjeseci. Kada je mjesec Ramazan poseban mjesec u godini. Kako je došlo u hadisu, gospodin svih mjeseci, odabrani mjesec u godini. Imajući sve ovo u vidu, vjednik bi trebao nastojati da se u mjesecu Ramazanu njegov život popravi, ali nabolje popravi na bolje. Došlo je u hadisu da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam doista vaš gospodar u određenim danima ima posebne prilike. Prilike kada posebno nagrađuje. Pa iskoristite te prilike. Možda ukoliko Neko od vas iskoristi te prilike, nikada nakon njih više neće biti nesretan. Doista, kod vašeg gospodara u određenim danima postoje prilike, kada posebno nagrađuju njima, pa iskoristite ih. Možda, kada jedan od vas iskoristi te prilike, nikada nakon toga više neće biti nesretan. Kako bilježi, imam toveranju keviru, šehalbani ocjenuju u sahihi ovaj hadis vjerodostojni. Evo... Dakle, doživjeli smo mjesec Ramazan i skoro ga i proživjeli. Skoro da je prošao mjesec Ramazan. Prošlog Ramazana s nama su bili još neki ljudi, jeli i pili s nama, uživali u ovim dunjalučkim užicima, blagodatima, ovog Ramazana ih nema. Ovog Ramazana ih nema. Neki od njih su umrli. Neki od njih su nastanili kaburske tmine. Allah subhanahu wa ta'la tebe ostavio u životu. Da dočekaš i doživiš i proživiš i ovaj mjesec Ramazan. Nekima od njih srca su umrla prije nego umru njihova tijela na ovom tunjavku. Skrenuli su s pravog puta. Otišli su u zabludu. Tumaraju tminama zabluda. Allah subhanahu wa ta'ala tebe ostavio na pravom putu. Ostavio te u namazu. Ostavio te na serdžedi. Ostavio te uz Kur'an, njegovu knjigu. Zato budi zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Ne moj nikad da zaboravljaš riječi svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koji kaže: "Wa id ta'azza na rabbukum la in shakartum la azidannakum" I sjetite se kada je vaš gospodar obznanio, svima dao doznanja. Ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Ako, vam, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Pa budimo zahvalni svome gospodaru Allahu Subhanu wa ta'ala na ovom, jeli, blagoslovnom mjesecu Ramazanu i ovoj prilici koju nam je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao. Jedni su otišli sa ovog, ovog dunjalka drugi su ostali dokada Allah subhanahu wa ta'ala jedino zna mi živimo između dva vremena onoga koje je za nas onoga koje je prošlo i onoga koje je ispred nas koje će nam doći zato iskoristimo mjesec Ramazan da se obračunamo za ono vrijeme koje je iza nas koje je prošlo kako bismo mogli bolje iskoristiti ono vrijeme koje je ispred nas Koje će, nam, koje će nam sigurno doći. Preispitajmo se koliko smo doista u ovom mjesecu Ramazanu bili na namazu. Svjesni u namazu, skrušeni na našim namazima. Koliko smo bili uz Allahovu knjigom, Kur'an i Kerim. Koliko ćemo još Ramazana i Ramazana doživiti i proživiti, a naučiti učiti Allahovu knjigu njegovim govorom, Allahovim govorom. Zar se ne stidimo, još uvijek ne znamo da učimo Allahu subhanahu wa ta'la knjigu. Ne poznajemo arapsko pismo koje ima 28 harfova. Nema velikog, nema malog. Nema pisanog, nema šlampanog. Nema cirilice, nema latinice. 28 harfova. Međutim, još uvijek mnogi od nas ne znaju da uče Allahu knjigu. Koliko smo doista u ovom mjesecu na bili u postu sa ispravnim nijetom vjerovali i nadali se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko smo od pomoći bili sebi, svojoj duši, čuvali svoju dušu, željeli joj spas, uspje, Koliko smo od pomoći bili svojim porodcom, svojim bližnjima i svim, svim ostalima. Koliko smo imali slobodnog vremena kako smo ga iskoristili. Kako i koliko smo bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim brojnim blagodatima, posebnoj blagodati nakon imana Zdravlju, zdravlju. Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da je Allah u alihi salatu veselam rekao ni'metan magbunun fihima kathiru minennas. As-sihatu al-faraq. Dvije blagodati prema njima je većina ljudi nemarna. Ove dvije blagodati većina ljudi upropaštava, ne iskoristava na ispravan način. As-sihatu al-faraq. Slobodno vrijeme i zdravlje. Zdravlje i slobodno vrijeme. Većina ljudi ne iskorištava ove dvije blagodane. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, rekao je Uistinu čovjek će biti na dobru sve bude savjetovao u svoju dušu. I sve mu samo obračun kontrola, sebe, svoje duše, svojih riječi i svojih dijela bude glavna briga. Čovjek će biti na dobru. <gled> Mejmun ibn Mihran, rahimahullahu ta'ala, rekao je Doista neće čovjek biti bogobojazan, neće biti mu tekija. Sve dok ne bude obračunavao, nadgledao svoju dušu i sve ono što proizilazi iz nje strožije od nadgledanja, provjeravanja, obračunavanja poslovnih partnera. Neće čovjek biti biti bogobojazan. Zato iskoristio mjesec Ramazan da se obračunamo, da svidimo račun sa sobom, s našim dušama, s našim riječima našim dijelima. Obračunavamo se prijednog li nam bude obračunavano. Pripremimo odgovor na pitanja koja ćemo zasigurno biti zasigurno biti pitana. Većina vas ili dobar dio vas bili su studenti, ili su možda još uvijek studenti. Kada dođe vrijeme ispita, ne znaju kakva će biti pitanja pa se spremaju. Mi znamo kakva će nam biti pitanja postavljena, ali i toga se ne spremamo ama vašnjima. Znamo, Allaho poslanike, ali Salatu i salatu, i želje da nam dostavi sve jedno moguće dobro i da nas spasi sve jednog mogućeg zla. Pojasnio nam je u svojim hadisima koja pitanja bićemo pitani na sudnjem danu, pa je došlo... U hadisu imenu Masouda radijalallahu talam da je rekao Allahu poslanika alihi salatu usl. neće se pomjeriti stopala ni jednog čovjeka na sudnjem danu dok ne bude upitan za Petero. Stopala ni jednog od nas neće se pomjeriti. Sve dok ne budemo upitani za Petero i dok ne dadnemo odgovor za to. Sve dok ne bude upitan za svoj život u čemu ga je proveno. Za svoju mladost u šta ju je potrošio za svoj imetak, kako ga je stekao i što ga je trošio i za znanje koje je posjeduo što je radio s njim. Sve jedan od nas biće pitan ova pitanja. Pa onaj koji se bude obračunavao na dunjalku i pripremao iz dana u dan odgovor na ova pitanja, takav će i uspjeti na sudnjem danu. Neće čovjek na sudnjem danu uspjeti osim zbog obračuna svog na dunjalku. Jer onaj koji želi sebi uspjeh i spas, Jel' tako, svaka firma koja želi da profitira, da ide naprijed, često sviđa obračune sa subom. Jel' li? Zato i mi. Onaj koji želi spas na sudnjem danu neka zna da neće se spasiti osim sa obračunom. Budi se obračunavao, uviđao svoje propuste, što treba popraviti, u čemu treba ustrajati, što je se trebalo klonuti, što je trebalo ostaviti trenutno, pa kasnije raditi, jel' slično, Neće se takav čovjek popraviti na dunjalku i neće uspjeti na ahiretu osim, jeli, sa ovim samo obračunom. Pa onaj koji se bude obračunaval na dunjalku, sa svojom dušom pripremao odgovore za ova i druga pitanja koja će biti pitan, on će lahko i položiti račun. Jer čovjek ima odgovore. Kada te profesor pita, kada pita profesor učenika, jeli, pitanje, on odmah odgovorda. Ko bude pripremio odgovore na dunjalku za ahirecka pitanja, lahko će položiti račun. Neće dugo stojati. I njegov ishod će biti sretan i uspješan. Doći onaj koji ne bude se obračunavao, ne bude na dunjalku pripremao odgovore na pitanja koja će zasigurno biti pitan, njegov obračun će biti mukotrpan, težak, tegoban. Njegovo stajanje dugo čeka se da odgovori. neće se pomjeriti sa svog mjesta dok ne dadneš odgovora. Čeka se na tvoje odgovore? Nema odgovore. Ishod takvog će biti prezren i ponižavajući. Zato znajmo dobro, budimo svjesni da naš najveći i najbolji, ako ne jedini imetak, jeste naše vrijeme. Naš najveći imetak, najbolji imetak jeste naše vrijeme. Pa kada ode vrijeme, kada nas prođe, Ne iskoristimo ga, onda znajmo da je prošla glavnica naše imetka. Otišao je naš najbolji imetak. Zato gledajmo da iskoristimo sve jedan dan. U njemu sve jednu priliku da učinimo dobro djelo. Da budemo odkoristi svojoj duši, svojim bližnjima i svim drugim, svim drugim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan nas ponovo dovodi u život na ovom dunjaluku. Svakog dana nam daje priliku. Svaki čovjek, kada umre, poželio bi da se vrati samo jedan dan na Dunjavog, da čini dobra djela. Zrni je Allah subhanahu wa ta ta'la o tome govorio u svojoj knjizi? Nevijednik i svaki drugi, kada umre, koji nije svoj život na Dunjavog, u u dobrim dijelima, poželjeće i zatražiće samo jedan dan da se vrati, da čini dobra djela. Allah subhanahu wa ta ta'la na neki način svaku večer nas usmrćuje i svako jutro nas oživljava. Dovodi nas u život na ovaj svijet. I daj nam priliku da taj dan iskoristimo u dobrih dijela. Pa iskoristimo. Poznat vam je slučaj naših prethodnika. Jedan od ih je Ibrahima Tejmi rahimahullahu ta'ala. Koji kaže, zamislio sam sebe. Zamislio sam sebe. Kako se nalazim u džehennemu. Okovan džehennemskim lancima. Okovima. Lancima. Pijem onu smrdljivu te tekućinu, kapljevinu. Udaram se željeznim maljevima. Kada god mi se koža sagori, zamijeni se drugom kožom. Pa sam mu pitalo svoju dušu, želiš li ovo? Pa na ovakav način sutra se kažnjavaš, pa kaže, ne. Želim da se vratim na Dunjaluk i da činim dobra djela, pa da njima zadovijem Allaho milosti, sačuvam se ovakvog ishoda. Kaže, zatim sam sebe zamislio u džennetu. Zamislio sam sebe u džennetu, kako hodim dženneckim bašćama, pijem džennecko ovoće, pijem džennecko o piće, jedem džennecko ovoće, grlim džennecke žene, hurje. Pa sam mu pitao svoju dušu, želiš li ovo? Želiš li da se sutra nalaziš u ovom? Kaže, želim da se vratim na Dunjavuk, pa da činim dobra dijela još više, pa da zaradim veće uživanje od ovoga. A mi se Allah smiluje pa da me uvede u veća, bolja uživanja od ovoga, pa kaže, ti si još na Dunjavu. Rekao sam svoju dušiti, ti si još na dunjalku, ti si u onome što priželjkuješ, ti si još na dunjalku pa iskoristi iskoristi ono što očekuješ i što priželjkuješ. Zato i mi gledajmo da iskoristimo svaku priliku. Teško li se tebi čovječe koji zapostaviš dobra djela, oda se grijesima, svoje slobodno vrijeme koje je tako dragocjeno i toliko dragocjeno kod tebe, najdragocijenije, budeš ispunjavao grijesima. Ako i budeš ispunjavao grijesima, svoje slobodne trenutke, budeš ispunjavao grijesima iz objeđenja da te Allah ne vidi, onda nema većeg nevjerstva od toga. A ako budeš svjestan da te Allah vidi, nadzire, prati tvoje stanje i opet griješiš, nemaran si prema Allahovom nadzoru, onda je tvoj stid doista malen, ako ga uopće, uopće ima. Mnogi ljudi nisu svjesni sudnjeg dana na žive za taj dan nisu svjesni ponovnog proživljenja. žive za ovaj svijet samo konkretno na Dunjalku, daj za nećemo uzeti ibrata uzeti pouke iz onih koji su već nastaneli kaburove i oni su sanjali gradili maštali o mnogo čemu na kraju su nastanili kaburske kaburske tvine iz njihova primjera trebamo trebamo jeli uzeti pouku i poruku jer Prije ili kasnije bit ćemo njihove komšije. Prije ili kasnije bit ćemo njihove komšije. I mi ćemo nastaniti nastaniti kaborove. Zato u ovih još nekoliko, a i nakon Ramazana, ovih nekoliko malobrojnih, kratkih dana iskoristimo vrijeme za dan koji će trajati 50.000 godina. Ove malobrojne, kratke dane iskoristimo za dan koji će trajati 50.000 godina. Da imamo sa čim doći pred svoga gospodara. Allah subhanahu wa ta'ala, iskoristimo svoje vrijeme na ovoj prolaznoj dunjalučkoj kući, da bi smo sutra uživali u vječnoj vječnoj kući. Radimo prije nego li bude porađeno na nama. Budimo što je god moguće više u dobrim djelima a narošto ovih još nekoliko dana Ramazana. Zar nije došlo u hadisu Ibna Abasa radijallahu an'uma da je rekao Allahov poslanik salam, je bio najdarežljiviji, bio je najveći dobročinitelj od svih ljudi, a posebno je bio dobročinitelj, posebno je bio darežljiv. U mjesecu Ramazanu, kada mu je dolazio Melek Džibril, sastajao se s njim i učio Kur'an s njim, kako budeže Buharija i Muslim. Također Buharija i Muslim budeže od denesa radijallahu talan da je rekao Allahov poslanik alihi salatu, je bio najljepši čovjek i bio je najsnažniji čovjek i bio je najdarežljivi čovjek. Kada se kaže darežljivost i kada se kaže dobročinstvo, ne misli se samo darežljivost novcem, a nekoga pomogniš novcem i gotovo, ne. Kad se kaže darežljivost, misli se na svaki vid dobročinstva, svaki vid dobročinstva da činiš sebi i drugima, pogotovo da činiš ako imaš i metka i metkom, ako imaš znanja znanjem, da podučavaš narušto danas, kada je veliki, veliki, ogroman broj naukih ljudi, ukoliko si tjelesno sposoban, imaš snagu da pomogneš onome kome to na takav način potreba, je li pomoći, pomogneš novcem i slično. I Allah u poslanika, alihi salatu, sam sve od spomenutog je koristio da bude, je li, od koristi drugim ljudima. Sve što god je imao, i metak, i znanje, i fizička sposobnost, vještina i ostalo, sve koristio, je li i upotrebljavao da bude otkoristi drugim ljudima. Pa kada bi bio upitan neko pitanje, Allaho poslanika, alihi salatu, sam, odgovarao bi više nego li je bilo potrebno da bi okoristio drugoga. Da bi maksimalno, što je god moguće, više okoristio drugoga. Pa jedan od primjera, hadis ebu hreire, radijallahu ta'alan, kada je jedan od ashaba upitao Allahov poslanika alihi salatu sam rekao ži, mi često putujemo po moru imamo morska putovanja pa ne imamo sa mnogo vode imamo vode koliko je dovoljno za piće i spremljanje hrane pa ukoliko bismo tu vodu iskoristili za abdest, abdestili se njome ne bismo imali šta za piće onda bismo užednjeli ne bismo mogli putovati možemo li se abdestiti morskom vodom Ve pa allaohu poslaniku alejhi salatu selam govorio: "Huwa at-tahuru ma'uhu, al-halu maytatuhu." Morska voda je čista i ono što ugine u njoj, a pretežno živi u njoj je halal za jesti. Odgovorio je na postavljeno pitanje, ali još pojasnio: "Ako vam zatreba, budete na putovanju, možete ćete jesti da ostanete bez hrane, pa ukoliko vidite da nešto puta gore po moru, morskoj površini gore po vodi, to je halal, slobodno jedite." Gledao, dakle, da bude otkoristi, da ih okoristi. Pa također, okorištavao bih i metkom. Ukoliko bi imao i metka, nije žalio da ga da za Allaha i Allahu vjeru. Da bi ljude pridobio za Allahu vjeru. Kaže Jabir radijallahu talan, kako bi lježi Buhari, je muslim, nikada nije zatraženo od Allahovog poslanika, alehi salatu, sam nešto da je rekao ne. Nikada niko od njega nije zatražio nešto, a da nije rekao, da je rekao ne. Ne mogu ti to dati. Pa također, vidješ ima muslim od Safmana ibn Umeje, poznat vam. Jer to je bio jedan od mekanskih, mušričkih, nevjerničkih vojskovođa. U svej jednoj bitci protiv Allahu poslanika ali ih i salatu sam se borio. U svej jednoj bitci do Mekije. Kada je došlo do osloboćenja Mekije, Safman se po, pobojao za sebe. Znao. U jednoj bitci je učestvao protiv Allahovog poslanika alaihi salatu sam, dolazi Allahovog poslanik sa lalahu alaihi salamu slobađa Meku, njemu se ne piše dobro. Pa kaže, možda bi dobro bilo da ja porazmislim o ulasku u Islam. Pa traži od Allahovog poslanika alaihi salatu sam dva mjeseca da porazmisli o svome primanju Islama. Pa mu kaže Allahovog poslanika alaihi salatu u salam, evo ti četiri mjeseca. Četiri mjeseca ti porazmisli o svome primanju Islama nakon oslobođenja Mekke dolazi do drugih bitaka, drugih osvajanja, oslobađanja, pa dolazi između ostalih bitka na Huneynu. I tada u toj bitci zajedno sa muslimanima učestvovali su i neki nevjernici iz Mekke koji još nisu primili Islam, kolebali su. Između njih i njima je bio Safvan ibn Umij, i Abu Wahb. Ovaj. Pa iz te bitke došlo je Allahom poslaniku alihi salatu oslamu ogroman i metak došao. I Allaho poslanika alihi salatu sam sav taj metak od zlata, srebra, stoke, jeli, krava, ovaca, konja deva, stavio sve u jednu dolinu. I doveo Safvana ibn Umeiju. I stavio ga ispred sebe. I kaže, Safvane, što kaže za ovaj metak? Divi li te ovaj metak? A on zapjenio sav. Pjeni. Mekanski mušlici Samo gledali dinari, dirhem, žene, alkohol i metak. To je bilo glavno njihov. Kaže, ja šta Allah uposlanicu? Koga ne bi divio? Velika dolina i sve u toj doli. Kaže, Allahu uposlanika, alihi salatu sam, dolina i sve što je u njoj je tvoje. Dolina i sve što je u njoj je tvoje. Ebu Vahbe, kaže, ha? Šta kažeš? Kaže, dolina i sve što je u njoj je tvoje. Kaže, ašhedu en la ilaha illallah, o ašhedu enne Muhammeden Rasulullah. Odmah prijma islam, ne treba čekat četiri mjeseca. Kaže, ovo nešto i ovoliko, ovako nešto i ovoliko, ne može osim vjerovjesnik. Da ovoliko da, može da to sve sebi ostavi, ali ovoliko da, da ljudi prihvate islam, to mogu samo vjerovijesti poslanici. I čovjek prijma islam pa je također rekao Safa ibn Umeja, nije mi bilo mržeg čovjeka na dunjalu kod Allahov poslanika alih i salovca. Pa mi nije prestao davati i davati i davati, sve dok mi nije postao najdraži čovjek. Sve dok mi nije postao najdraži čovjek. Također bilježi Bukharja, od Sahla ibn Sada, Saidi, radijallahu talan, da jedne prilike, jednog vremena, Allahov poslanika alih i salovca bio je u potrebi. Nije imao odjeće. Nije imao ogrtača. Pa je jedan raz haba to primijetio i došao i kupio Allahom poslaniku alihi salucam prelip ogrtač. I Allahom poslaniku salallahu alihi salama obukao ga, ispeo se na minber, držao hutbu i mnogima zapio za oko taj ogrtač. Kako ne bi kada je na najljepšim čovjeku bio. Na najljepšim čovjeku ogrtač. Lijep ogrtač, a još ljepši insan na kojem je stojao vrtač. Pa kada se Allahov poslanika alaihi salatu sam spustio sam imbera, jedan vas haba ga pita. Allahov poslanika alaihi salatu sam nije znao reći ne. ne. mogu. Pa je skinuo vrtač i dao. Pa drugi ashabi koji su znali potrebu Allahov poslanika alaihi salatu sam za tim stali su koriti ovoga. Zašto? Zar nisi video koliko je potrebi? Zar ne znaš da on, ne zna reći ne? Ne, ne mogu ti dati zašto si to tražio znaš dobro da te nije mogao odbiti a vidiš da je upotreb zašto si tražio kaže tako mi Allaha nisam tražio ni zbog čega drugog osim da mi ovaj ogrtač bude moj ćefin. kada umrem da se umotam ovaj ogrtač koji je bio na Allahovom poslaniku alihi salatu, salam, pa, je tako, pa je tako i bilo Allahov poslanik alihi salatu, sam bio je dobročinitelj prema svome narodu čak i na takav način što je saburao na njihovim iskušenjima Radi Allaha i Allahovog zadovoljstva, Allaha i vjeri. Ne radi sebe. Pa nam je dobro poznan slučaj kada Aisha radi Allahu ta Lanha pripovijeda svome sestriću, Uruvetu ibn Zubeiru, kada, je, kada obavještava ga da je upitala Allahovog poslanika, alihi salatu osama, Allahovog poslanića, jeliti i jedan dan u tvome životu bio teži od dana Uhuda. Poznatome šta se desilo Allahovog poslaniku, alihi salatu, na Uhudu ono je kad si ga razbijeno, da je izbijen zub, jeli, da je ozlijedjen Allahov poslanika alaihi sallacom. Pa ga pita Aisha radijallahu talanha, jel' u tvome životu bio ti jedan dan teži od uhuda? Pa kaže, Aisha, doživio sam od tvoga naroda što sam doživio od Kurešija, Mekelija. Zatim je spomenuo dan na taifu, u Tajfu, kada je Allahov poslanika alaihi sallatu sam otišao iz meke pješke, bos, preko tajivskog vrućeg, užarenog kamenja, nije ostavio ni jednu kuću veliko dostojnika u tajifu, da je nije posjetio, pokucao i ponudio mu islam, pa ga je sve jedan od njih odbio. Ne samo da su ga odbili, već su sakupili najveću ološ svoga mjesta, da kamenuje Allaho poslanika alihi salatu. Islam. Pa nakon tog čina, on onako izranjavan, pete sve od krvi, je li tamo otišao u jedan palmovnik, malo da se, odmari. Pa u takvom stanju dolazimo u Melek Džibrijel. Dolazim u Melek Džibrijel, kaže Allah me šalje, Allah je dobro čuo tvoje riječi koje si uputio ovom narodu i čuo je njihov odgovor tebe. Kako su ti odgovorili? Čuo je video. Pa me poslao sa Melekom brda da mu narediš da učini što god ti hoćeš. Samo reci. Pa je došao i Melek Brda, nazvao selam Allahom poslaniku alihi salatu sam i rekao, naredi mi što god hoćeš da učinim, ako hoćeš da ova dva pa Brda sastavim iznad njih da ih zatrpam pa je rekao Allahom poslaniku alihi salatu sam, možda će Allah iskić mi ovoga naroda izvesti ljude koji će ga iskreno obožavati nećemo nikoga smatrati ravnim saburao na njihovim iskušenjima, na njihovim njihovim nedaćama. Tako da Hafiz Ibn, ibn Ređeba rahimahullahu ta'ala kaže svo dobročinstvo, svi postupci, svada režljivost Allahovog poslanika alihi salatu wa bila je radi Allaha, Allahovog zadovoljstva. i metak bi udjeljivao ili siromasima, ili potrebnima, ili na Allahovom putu, ili onome koga je trebalo pridobiti za Islam ili ojačati njegov Islam. Davao bi drugima prednost nad sobom i svojoj, svojom porodicom. Davao bi toliko koliko nisu mogli dati ni Kisra, ni, Kajsar, ni Perzijanci, ni, jeli, Vizantici, njihovi kraljevi. Prolazio bi, dok bi stovremeno živio skromno, pa bi znao proći jedan mjesec, pa bi znao proći drugi mjeseca u njegovoj kući, ne bi se, ne bi se nalozila vatra. Jeo bi samo datule i pio bi, pio bi vodu. Znao bi, kaže Hafiz ibn Ređeb, što nam je poznato, privezati kamen za stomak od gladi. A mogao je da živi živi. Pogledajte šta daje jednom safuan, nevvijeniku, muširiku koji sve jednu bitku vodio je protiv Allahov poslanika Alihi Salusa. Daje mu cijeli alternet dunjavuk. Daje mu sveto, samo da ga primi i pridobije za Allahov vjero. Znalo se desiti da mu dođe roblje pa da mu dođe njegovak čjerka Fatima radi Allahu talanha i žali se na tegobe života da je teško raditi žuljevi na rukama, pa traži samo jednog slugu, samo jednog roba, da joj pomogne u njenim jeli, poslovima, kućanskim poslovima. Alija radijallahu talan je bio zauzet bitkama i ostalim poslovima. Pa kaže Allah u poslanika, ali i salatu sam, kada legneš, prouči, ajetul kursio 33 puta, subhanullah, 33 puta, alhamdulillah, 33 puta, Allah akvar, i završi, jeli... 34 puta Allahu Ekber, to će ti biti, ili pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala upućuje, kaže kako da tebi dam, a da nedadnem stanovnicima sofe, koji su u Medinskoj džami stanovali, zar da njih ostavim gladne, njihove stomake prazne, kako da ti dam. Allahu poslanik alihi salacom bio je ovakav, nastojao je da bude od svim ljudima na svaki mogući način i svojim znanjem i mjetkom i svojom tjelesnom snagom, na svaki mogući način a posebno u Ramazanu je bio takav, kako kaže Ibn Abbas, prethodilo je. Zato i mi trebamo iskoristiti mjesec Ramazan, a evo, dakle, imamo sad priliku, pred kraj mjeseca Ramazana, da pokažemo što je god moguće više svoje dobročinstvo prema muslimanima, prema našim bližnjima, prema, dakle, svim ljudima, jeli, kada se dijeli sadikat ol fitr, kada se dijeli zekat, kada su ljudi potrebni pomoći, siromasi, nevoljnici i drugi iskoristio mjesec Ramazan, jer u mjesecu Ramazanu Allah subhanahu wa ta'ala posebno se smiluje prema nama, posebno je milosti prema nama, pa moramo i mi biti posebno milostivi u mjesecu Ramazanu, a svakako i nakon i prije mjeseca Ramazana prema drugim ljudima. To je način zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala za njegovu milostivost prema nama, za njegovu darežljivost prema nama, Da bismo bili zahvalni njemu, na njegovu odrežljivost, na njegovom dobročinstvu prema nama, budimo mi dobročinitelji prema njegovim robojima. Allah subhanahu ta'ala u mjesecu Ramazanu posebno i dobročinitelj prema nama propisao je post radi nas, radi naše koristi. Da bismo se odgojili, da bismo se griha klonuli, da bismo bili bogobojazni. U mjesecu Ramazanu objavio je Kur'an u kome je korist za nas, u kome je lijek za nas, u kome su pustva za nas u kome je sreća, radostan život za nas. Moramo biti posebno dobročinitelji u mjesecu Ramazanu, jer su u mjesecu Ramazanu dobra dijela posebno vrednju, više vrednju. Isto djelo koje učiniš mimo Ramazana i u Ramazanu, isto dijelo, ali su u Ramazanu više vredniji. zato trebamo posebno koristi mjesec Ramazan da budemo dobročinitelji, da budemo darežljivi, da činimo što je god moguće više dobrih dijela, da sa tim dobrim dijelima koja se u mjesecu Ramazanu posebno vrednuju, sutra imamo, s čime izaći pred svoga gospodara. Kao što se ista dijela vrednuju više na određenim mjestima, isto tako se vrednuju u određenim vremenima. Pa nam je dobro poznato da namaz obavljen u mesčidu, džami, Allah od poslanika alihi salatu, salam, u Medinije, poput hiljadu namaza, hiljadu istih namaza, koji se obave negdje drugo u nekoj drugoj džami. Koj, ko obavi jedan namaz u Mesjidul Haramu, kod Kabe, kao da je obavio stotinu hiljada namaza, istih namaza, u nekoj drugoj čani. Isto tako, ko obavi neko dijelo, učini neko djelo u mjesecu Ramazanu, isto dijelo kao što ga čini prije ili posle Ramazana, u Ramazanu se mnogo, mnogo više vrednuje. To šlo je u hadisu da je rekao Allah u poslanika, umra obavljena u Ramazanu je poput hađa obavljenog samom hađ, obavljen sa Allahim poslanikom alihi sallocom, to ima neprocijenjivu vrijednost. Umra koja se obavi u mjesecu Ramazanu, kao da je obavio jeli, taj dotični hađ sa Allahim poslanikom alihi sallocom. Moramo u mjesecu Ramazanu posebno biti dobročinitelji. Ne samo spavati. Ujutro zapostiti sehur i onda da podne spavati, otići na podne, posle podne opet spavati. Ne. Svoje vrijeme trebamo ispuniti dobrim dijelima, jer je došlo u hadisu koji ima mnogo citata, rivajeta, predanja da je jedne prilike Allah u poslaniku opisivao džennet, džennetska uživanja džennetske dvorce, građevine, odaje pa je spomenuo doista u džennetu postoje odaje postoje kuće čija se unutrašnjost vidi iz polja i čija se spoljašnjost vidi iznutra pa sahabi su upitali, između ostalih Ebu Musa i Vešari radijallahu talan je upitao, za koga su one pripremljene Kakvi treba da budemo pa da dođemo do takvih odaja, do takvih dvoraca, da zadobijemo kod Allaha subhanahu wa ta'la takve odaje, takva počasna mjesta. Pa je rekao, takve kuće, takve odaje, dvorci pripremljeni su za one koji koriste lijepe riječi, koji govore blage, lijepe riječi. Za one koji hrane gladne, za one koji ustrajavaju u postu i za one koji klanjaju noću dok drugi spavaju. Sve ovo možemo u mjesecu Ramazana. Sve. Ustrajavamo postu tokom mjeseca Ramazana. Klanjamo noću, nogi spavaju. Jel' tako? Zatim, u prilici smo da posavjetujemo, pogotovo ako imamo znanja, današnji ogroman broj neukih ljudi, da ih posavjetujemo, da kažemo, uputimo savjet, uputimo ih na dobro i također da hranimo vladni njihov broj je također ogroman. Nemojmo nikada zaboraviti i onaj hadis Ebu Bekr radijallahu talan Jedne prilike, nakon sabah namaza, Allahov poslanika alihi salatu sam pita ko je od vas zapostio osvanoo kao postačba, kaže Ebu Bekrija. Ko je od vas klanjao dženazu, kaže Ebu Bekrija, ovaj dan. Kaže ko je od vas obišao bolesnika, ovaj dan, kaže Ebu Bekrija. Ko je od vas nahranio siromaha, kaže Ebu Bekrija. Kaže Allahov poslanika alihi salatu sam doista, Neće se kod čovjeka u jednom danu naći ova četiri dijela da neće ući u ženet. Neće se kod čovjeka u jednom danu naći ova četiri a da on i neće ući u dženet. To jest, ukoliko bi na kraju dana umro, ući će u postać dok si u mjesecu Ramazanu. Ljudi non stop umiru, bolesnika još više potrebnih još više. U mjesecu Ramazanu sve ovo možeš da isploniš. Zato gledajmo da činimo što je god moguće više dobrih dijela. I U hadisu Ebu Hurere radije Allaho talanko imama Termizije i mnogi drugi poznat hadis došlo je da je rekao Allaho poslanika alihi salatu osallam kada nastupi prva ramazanska noć, kada nastupi prva ramazanska noć, šeitan i nepokorni džini vežu se u lance. Sva džahennemska vrata se zatvaraju i nijedna od njih se ne otvaraju. I sva džennecka vrata se otvaraju i nijedna od njih tokom mjeseca ramazana se ne zatvaraju glasnik poviče o ti koji tragaš za dobrim dijelima, a moramo da budemo do njih koji tragaju za dobrim djelima. narošto dijelima koja se odopće koristi svim ljudima. O ti koji tragaš za dobrom, požuri, iskoristi prijeliku, iskoristi mjesec Ramazana. O ti koji tragaš za zlom, sustegni odstupi, smanji. I doista Allah subhanahu wa ta'ala ima robove u mjesecu Ramazanu koje oslobađa od vatre. Kaže na kraju Allahu poslanika, alihi salatu, salatu, salatu, i tako je svaku večer. Svaku večer glasnik poziva, o ti koji želiš dobro, požuri, o ti koji tražiš zlo, odstupi. I ove riječi, o ti koji tražiš zlo, sustegni se, kloni se, odstupi, jesu poziv nama na teubu, na pokajanje. Pa moramo, braćo, bez izuzetka, mjesec Ramazan, privesti kraju sa iskrenim pokajanjem, Allahu subhanahu wa ta'ala moramo se iskreno pokajati svome svome gospodaru Allahu subhanahu wa taala Allah jalla wa ala ubrojenim kuranskim ayetima sve nas poziva na pokajanje sve nas poziva na pokajanje bez uvjetka pa kaže u suri tahrim ja ayu alladine aminu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum ay yukfir ankum sayeatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min o vjernici Allahu se iskreno pokajte da bi vam Allah prešao preko vaših loših postupaka i da bi vas uveo u dženneske bašće kroz koje rijeke teku, u suri Nur, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ i svi se Allahu pokajte, svi bez izuzetka, o vjernici, da biste uspjeli, da biste postigli uspjeh. Allah, جَلَّ وَعَلَى, vezao je uspjeh, naš uspjeh za teubu. Pa je također rekao u suri Huđurat A oni koji se ne pokaju doista su od istinskih nepravednika, nasilnika prema sebi. Pa kaže Ibnu Qajim Rahimahullahu tele u komentaru. Spomnio ovaj ajet u svome vrijednom dijelu Medarjisa Alikin, prvom tomu 187. strani. Pa dakle kaže na osnovu ovog ajeta zaključujemo da Allah podijelio ljude na dvije vrste, na one koji se kaju i na nepravednike, zulumčare koji čine sebi nasilje, nepravd. Pa ne smijemo biti o takvi. Dakle, trebamo žuriti Allahu subhanahu wa ta'ala sa pokajanjem. A zlatna prilika, predhodilo je ovdje, zlatna prilika za pokajanje, da nam pokajanje bude primljeno i da nam Allah oprosti grijehe, jeste mjesec ramazan. U mjesecu Ramazanu postimo, a došlo je u hadisu, ko isposti Ramazan, vjerujući i nadajući se, bit ćemo oprošteni prijateljni grijezi. U mjesecu Ramazanu klanjamo teravih namaz, noćni namaz, Pa došlo je u hadisu, ko Ramazan provede u namazu vjerujući i nadajući se, bit ćemo oprošteni i grijesi. U mjesecu Ramazanu je noć kadra, a u hadisu je došlo, ko noć kadra provede u namazu vjerujući da je to propisano, preporučeno i nadajući se nagradu od Allaha, wa bit ćemo oprošteni i pretimni grijesi. U mjesecu Ramazanu je učenje Kur'ana, a u hadisu je došlo, Kodima imama Ahmeda Tabrani, šahalbanim činjegovima i rodostini, da je rekao Allaho poslanik alihi salatu sam post i Kur'an doći će na sudnji dan da se zauzimaju za roba, pa će post reći gospodaru ja sam bio razlog da se on sustegne hrane i prohtiva tokom dana. Primimo je zauzimanje za njega. Zbog mene, zbog toga što je postio nije jeo niti jeo. Konzumirao svoje prohtjeve, strastiju, udovoljavao svojim prohtjevima, strastijom. Primi moje zauzimanje. A Kur'an će reći gospodaru, zbog mene nije spavao noću. Ja sam bio razlog njegova nespavanja noć Učio je Kur'an. Allah ho na namazu ili učio Kur'an. Pa primi moje zauzimanje, pa kaže Allah ho poslanik Alihi salucom. Njihovo zauzimanje biće primljeno. Sve radimo u mjesecu Ramazanju. Zato trebamo mjeseca Ramazan privesti kraju sa iskrenom tevbom Allahu Subhanahu Wa Tala. Kada Allah oprašta svima, čak i nevjernicima, ukoliko nevjernici prestanu sa svojim nevjerstvom, muštrici sa svojim nogoboštvom pokaju se Allahu Subhanahu Wa Tala za taj grih, Allah će sigurno oprostiti. Pa i nama, koji imamo pri sebi griha, ne imamo tako krupni. Allah najbolje zna, jer kod nas... Nema tako krupnih grija ukoliko se pokajemo za ove očekivati ako Bog da nam Allah oprosti. Da bi naša teuba bila ispravna, iskrena. Jeli? Moramo ostaviti grijeh koji činimo. Moramo žaliti za onim vremenom kojeg smo proveli dok smo činili taj grijeh. I moramo čvrsto odlučiti da se nikada više tom grihu nećemo vratiti. Čvrsto odlučiti ako šeitan tokom života ponovost navede odradi, obradi, pa čovjek učini grih, to ne znači da on nije čvrsto odlučio. Kada se ostavi griha i čvrsto odluči, mora da čvrsto odluči da se više neće primati tom grihu, a ne da pa možda nekada kojim se ukaže prilika da uči. ne? Već je dakle, mora čvrsto odlučiti. To je ispravna tolba. Pa se pomozimo sa svim što nam je Allah subhanahu wa ta taala propisao da naše pokajanje bude ispravno. Da naš popravak u ovom mjesecu Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana bude bolji i bude na boljem Pa gledajmo da odaberemo sebi i da se družimo samo sa vjernicima od kojih imamo koristi, u čijem društvu naš iman se povećava, klonimo se loših ljudi. Ma kako nam oni korisli od dunjalka. Onaj koji te popravlja po pitanju tvoga ahireta, znaj da ti je bolji, brat, znaj da ti je vrednji. Onaj koji te popravlja po pitanju tvoga ahireta, bolji ti je od onoga koji te popravlja po pitanju tvoga dunjalka. Nastoj da svoje srce vežeš za džamiju, jer je to najbolje mjesto na Dunjaluku. Najbolji predio na Dunjaluku jeste Allahova kuće. Pa gledaj da vežeš svoje srce za Allahu u džamiju. Gledaj da obavljaš namaze na onim mjestima sa kojih se, koji se budeš pozivao. Gledaj da obavljaš namaze u džamatu. Gledaj svaki dan. Ako znaš učiti Kur'an, svaki dan sebi odredi. Stranica, stranica, ali odredi da učiš Kuran. Ako ne, čitaju prijevodu, ali traži mjesta gdje ćeš se podučiti. Se naučiš Allahom govoru. Sramota, jad, čemir, da živimo i proživimo, provedemo svoj život, ne znamo učiti Allahov govor. Nema boljeg, većeg, dobrovoljnog ibadeta od učenja i spominjanja Allaha subhanahu wa ta'la njegovim riječima, njegovim govorom. To je subhanahu wa ta'la najdraže. Gledajmo da se nalazimo na mjestima, na sjelima, skupojima gdje se govori o Allahu gdje se govori Allahom poslaniku alihi salacom, donosi salavat selam na njega, gdje se govori o njegove vjeri, gledajmo da se okorištavamo, Jeli? i mnogo čim drugim. Čitajmo životopis naših ispravnih prethodnika, razmišljajmo, draga braćoju, o smrti, prijeli kasnije, to će nas zadesiti. Za kraj, dragocine riječi jednog našeg pobožnjaka i Hatima al-Asam, koji je možda rekao o svemu ovome što sam govorio, u te četiri riječi ove rečenice. Rekao je, saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja. Moju nafaku obskrbu niko ne može pojesti mimo mene. Pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dijela neće činiti niko drugi do ja. Pa sam se pozabavio ja njima. Neće niko drugi. Ja moram da činim ta djela. Ako sutra hoću da dođem sa odgovorima, na pitanja, ispravnim, tačnim odgovorima na pitanja koja će biti pitanja. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko od nas ne zna svoj datum, termin, kada će preseliti, kada će on Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Pa sam požurio da je spreman dočekam. Da imam što je god moguće više dobrih dijela. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahog pogleda. Pa ga se zato i stidim. Stidim ga se da me vidi ajači nimigri. Bama je gleda ajači nimigri.